Iru unitatea, atarian, hogei garren mendeko asmakizunak, sarrera. Iru zaigu, esku eskura daukagun ogixi gorgailu hori betikoa dela, baina ezta, mila bederatzi eunda hogeita zazpirarte etzen horrelako tramankulurik sortu. Eta kafe eoa, mila bederatzi eunda hogeita emezortzian hasi zen komertzializatzen, ordura arte beti, kafe bakarrik saltzen zen. Sukaldean gabiltzan ez gero, Janariak izoztu eta horiek saltzea ere azken eun urteotako asmakizuna da. Mila bederatzi eunda hogeita marrean asiziren dendetan janari izoztua saltzen, eta bederatzi urte ondoren aurrez prestatutako janariak eta horiek denak guk hartzeko moduan supermerkatuetan aurkituko ditugu. Supermerkatuak ere azken mendean sortu dira, norbera sartu eta aukera eginez erosteko dendak, Mila bederatzi eunda amabian irekiziren. Hortaz, ez dira aintzarrak. Ordenagailurik gabe bizitzea gaur egun ia ezin egiten zaigu, ezta? Eta horregatik, pentsatu ere ez dugu egiten, noiztik dagoen gure artean ordenagailua. Ba, ez da aintzarra. Lehenengo ordenagailu elektronikoa, mila bederatzi eunda berrogeita zeian, hogei mendearen erdialdean egintzuten. Eta ze izango ginateke gaur egun, agarik gabe. Zerginatekei gaur egun kredititu txartelik gabe. Eta bizarrakentzeko tresna elektrikorik gabe? Eta lentillarik gabe? Zen asmakuntza azken ehun urteetan egin direnak ezta? Haartuko altzeateke zuretzat garrantzitsuena zein izan den esatera. Anima zaitez, deitu bederatzi lau bat bat bi bi hiru hiru zenbakira, eta utzi zure mezua erantzun gailuan.